почала розтібати близько в «Так, зараз будемо влаштовуватися, тільки спочатку трішки вип'ємо для зігріву». Славчик зубами висмикнув пластмасову пробку з пляшки. «Ой, що ти? Зуби зіпсуєш!» – злякано скрикнула Олена. «А, пусте! Нові вставлю, золоті!» – заспокоїв її Славчик і наповнив келих вином. «Перший тост за даму!» Він сів на тахту і пригорнув Олену до себе. А що ти так зібгалася? Змерзла? Пусте, зараз зігрієшся. Ну, за тебе? Він залпом вихилив свій келих, поставив його разом із пляшкою на підлогу і, перегнувшись через узголів'я тахти, клацнув вимикачем. У ту ж мить, звідкись знизу залунала лірична мелодія Моден Токінг. Ти ще не випила? Славчик знову обійняв Олену. Ну, може, швиденько, до дна. Отак, так, розумничка. А казали, не пів. А що може бути корисніше от винчика? Та ще й червоненького. Це ж ліки. Закуски, щоправда, немає. А, хоча завжди, здається, щось залишалося. Ось подивлюся. Він вийшов із кімнати і через хвилину повернувся з початою плиткою шоколаду. Оце закуска знайшлася. Пригощайся. А де ти взяв шоколад? – здивовано спитала Олена. Ну як де? – у магазині. Чекав на тебе довго, зголоднів, ну і купив шоколадку. Відкусив шматочок. Ах, яка пісня! Потанцюємо? Вклавши у свою посмішку всю пристрасть, на яку був здатен, Славчик схилився перед дівчиною, запрошуючи до танцю. Так, але ж... Вона подивилася на свої босі ноги. «Не треба, не треба, не вставай. Крайше, давай ще вип'ємо. За мене. Хочеш випити за мене?» Він знову наповнив келихи. «Ой, Славчику, мені і так уже паморочиться голова. Адже я зранку не їла. От і підкріпися. Знаєш, скільки у вині цих калорій?» «Ні-ні, з мене досить», – відмагалася Олена. «Ти не хочеш випити за мене?» Він ображено вигнув брову. Ні, тобто хочу, але... Тоді вперед! Не даючи їй часу на роздуми, скомандував Славчик. До дна! Вона взяла келих і, перебурюючи нехідь, випила все до краплі. Голова їй справді затуманилася. Теплота від випитого вина розлилася по всьому тілу. Їй стало жарко. Розтибнувши комір пухової ковтинки, Олена обіперлася на подушку, глянула на Славчика і посміхнулася, сама не знаючи чому. Він відповів їй недвозначною усмішечкою. Підійшов до шафи, добув з два просторадла та легку ковдру. Знову повернувся до тахти. — Так, красуне, господарюй тут сама. Відпочивати треба культурно. Олина спершу просто не збагнула, чого він однеї чекає. Потім здогадалася і вмить протверезіла. Негайно прибрала руку з подушки, сіла, випроставшись, і підвела очі на чоловіка, що стояв перед нею. Ну, в чому річ?» «Чи ти хочеш, щоб я стелив постіль?» – запитав той, зробивши наголос на «я». «Ні, красуне, це жіноча справа. «Жінка, що стелила мені постіль». «Як там у пісні?» «Давай-давай, швиденько». «Бо незручно вийде, якщо ми почнемо, а потім доведеться вставати, стелитися». Усе було так і зовсім не так, як вона собі уявляла. Не ті слова, не ті відчуття, не та обстановка. Але відступати пізно. Вона встала, Взяла подану Славчиком білизну. Однак, ледь розгорнувши просторадлу, ясно побачила, що ним уже користувалися, причому недавно. Не мов упала оленя з очей. Усе. І подушка в несвіжій наволочці. І початок кимось шоколадка, що давно, з минулого разу, лежала на кухні, а не була куплена Славчиком, поки він чекав її на вулиці. Адже інакше шоколад був би холодним, з морозу, а не таким яким, і саме вино, від киля воно взялося, якщо його не було в руках Славчика, коли вони йшли сюди. Усе в одну мить промайнуло перед її внутрішнім зором і вибудувалося в цілком певну картину. Отже, позавчорашня дівчина, яку бачила зі Славчиком Алла, бувала тут не раз. А може і не вона одна. І тепер вона, Олена, просто має поповнити їхні ряди. Сором. Образа.